Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban az FM 98-an Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok Mai vendégem Dezsény Zoltán a Magos Völgy Ökolojgei Gazdaságból Te vagy ennek a vezetője, illetve a feleségeddel együtt csináljátok. Egyébként te környezetgazdálkodási agrármérnök vagy, aminek nem tudom, hogy van-e jelentősége itt, de azt hiszem, hogy igen, mert én onnan ismerlek téged, hogy, hogy valaki, egy jó ismerősöm, befizetett nálatok, vagy, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik, majd ezt elmondod, és így a hét egy napján egy bizonyos helyre el kell menni, ahol te megjelensz, egy csomó zöldséggel, és azokat, azokból kiadott porciókat el lehet vinni, és ezért nem tudom mennyit fizet valamit, mert én, én csak szívességből el szoktam menni tulajdonképpen, tehát ez mondjuk úgy, hogy nem, nem is látom igazából ezt az oldalát, de hát az igazság, hogy én már rőle halottam, és ezt tudom, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert ez az, amit itt az előzetesben azt mondtad, hogy közösség által támogatott mezőgazdaság? Így van, jó estét, köszöntöm a kedves hallgatókat. Tehát amit mi folytatunk a magos vagyoklói gazdaságban terényben, az a közösség által támogatott mezőgazdaság, vagy rövident közösségi mezőgazdaság, amely a termelők és fogyasztók közötti szoros kapcsolata a közöttlen értékesítés egy formája. Itt abból áll, hogy vagyunk mondjuk mi, egy sokféle terméket előlehető kis gazdaság, mi a zöldségtermesztéssel foglalkozunk. A, a szezon leges elején toborzunk a gazdaság köré tagokat, akik érdeklődnek a, az egészséges táplálkozás, a biztos forrásból származó élelmiszer iránt. és Itt még, még hozzá is kezdeni, hogy ez ráadásul biológiai minősítésű is. van. Így van és tehát értékelik azt, hogy tiszta élelmiszer kapnak, és a tagokkal kötünk egy, egy több hónapos, optimális esetben egy egész szezonra szóló megállapodást, amelynek keretében mi vállaljuk, hogy amit a gazdaságban megtermünk zöldséget, azt a teljes szezonban, tavasztól őszig heti rendszerességgel egyelő right. arányban szétosztjuk közöttük. A többen, ez Budapesten történik két áttörőponton, ők pedig vállalják, hogy, hogy ezért cserébe finanszírozzák a gazdaság működési költségeit, egy havi hozzájárulásukon keresztül, ami egy, egy előre megalapított fix összeg, ami a megalapodásban szerepel. Tehát ennek a, a rendszernek a lényege, hogy az a, az a heti friss zöldség, amihez hozzájutnak a tagok, ennek nem az árát, fizetik meg, tehát itt nincsen a, a, az egy kiló lépának vagy, vagy egy felső ára abban a heti zöldség részesedésben, hanem a hozzásokon keresztül a gazdaságnak a teljes költségét finanszírozzák egy teljes szezóra. Itt azért egy pillanatra álljunk meg, mert ez vezete valamilyen fajta feszültségköz, az emberek hozzá vannak szokva, hogy kapnak mondjuk egy nem tudom, vesznek zöldséget, berakják egy zacskóba, és akkor tudják, hogy ezért fizettek mondjuk 3000 forintot, de ahhoz már nincsenek hozzászok, hogy fizetnek egy összeget, és hol egy nagyobb, hol egy kisebb remszacskot visznek haza. Igen. Ez egy speciális rendszer, tehát értelemszerűen a az, én úgy hívom, hogy a tagok tehát a fogyasztók részéről, akiknek a rendszernek a részesei, egy meglehetősen nagy nyitottságot, rugalmasságot igényel. Tehát nem, ez nem mindenkinek fekszik, hogyha úgy tetszik. Tehát mind fogyasztói oldalról, mind pedig oldalról. Ez egy különleges dolog, egy egészen sajátos aspektus a, a fogyasztónak a, a kapcsolódásának. Ez azoknak a háztartásoknak egy, egy élhető rendszer, akik akiben megmondja ez a nyitottság, hogy hogy, hogy az van, ami van minden héten, Tehát nem lehet, ez nem egy, egy megrendeléses rendszer, nem lehet előre eldöntni, hogy akkor én ezt szeretném, ezt pedig nem szeretném, hanem mindenki megkapja magáit a szószoros értelmében a heti zöldségreztesítések formájában, ami ugye mindig szezonális, hogy éppen az a hat kötője a tizenkétféle zöldség hetente, amit éppen e, e, azon a héten betakarítottunk és e, ide szállítottunk az átadó pontokra. E, tulajdonképpen ez azért hasonlít ahhoz, mintha valakinek lenne egy saját kertje, ahhoz szintén nem tudja kiszámítani, hogy pontosan mi fog teremni és mennyi, de rákölti a pénzt, meg dolgozik benne, és aztán annyit termel be belőle, vagy annyit raktároz be belőle, amennyi hát éppen esett, de mi van, mondjuk elveri a jég az egészet, vagy valami, akkor van kitartás egy közösségbe? Hát, igen, tehát egy kicsit mindenki magának érezheti a, a magos a ami kertünket, vagy, vagy más közösségek tagjai a, azt a azt a gazdaságot, amelyhez ők tartoznak. a rendszer magában foglal egy kölcsönös szolidaritást, egy kölcsönös elköteleződést, amelyben igen, az is benne van, hogy, hogy mi azt tudjuk garantálni gazdálkodóként, hogy a lehetőségeinket és a legjobb tudásunkhoz mérten igyekszünk a lehető legtöbbet és a legjobb minőségben előállítani, és azt elosztani a tagok között. De hogy előfordulhat, hogy valami nem sikerül, valamiből kevesebb van, vagy nem olyan a minősége, vagy, vagy megrágta valamilyen kártevő a káposztát. Ebben a rendszerben pontosan a, a, a meglévő, úgymond elvárt rendszerbe kódolt szolidaritási fok miatt ez, ez belefér, vagy bele kell, hogy férjen. Nyilván ez gazdaságonként és közösségenként változó, hogy melyik gazda, úgymond mit vállal be, hogy hogy e a esetleg zöldséget, hogyha neki nem, nincs annyi, vagy nem olyan szép, vagy nem szereze, vagy ez hogy kommunikálja a tagok között, ez, ez változó. Uh, alapvetően mi abból indultunk ki, hogy, hogy azzal, ami van, tehát hogy amit mi azt mi szétoztjuk, de mondjuk a mi esetünkben előfordul az, tehát hogy a teljes szezóra vonatkoztatjuk, akkor a, a, a teljes szétoztott zöldségmennyiségnek a mondjuk a 10%-át, azt nem a saját gazdaságunkból visszük a tagoknak, hanem más, régóta ismert bizalmi kapcsolatban van lévő gaz, más biogazdaságokból azok a zöldségeket, amit mi nem tudunk abban az évben megfelelő megtermelni. Mm. Ezt mekkora közösséget jelent tulajdonképpen ma Magyarországon, típ, típ, mondjuk sok száz ilyen termelő állt már össze, vagy hogy működik ez? A, a közösségi metodáság Magyarországon még meglehetősen gyerekcipőben jár. Az első mindmáig működő gazdaságok 2011-ben indultak. Három ilyen volt annak idején, még pedig annak a hatására, hogy, hogy akkor 2010-ben a Trózsos Felsorolók Egyesülete elhozott egy francia házaspárt Magyarországra, egy gazdálkodó házaspárt, akik, akik Franciaországban ilyen rendszer szerint gazdálkodtak, ezt Franciaországban mozaik szóval amap hívják ezt a rendszert. Uh -huh. Ők tartottak előadásokat, <gül> műhelymunkákat, munkákat itt Magyarországon, néhány lelkes fiatal gazda is vett ezeken az alkalmakon, és így indultak el az első gazdaságok ebből a, az inspirációból, és ma nagyjából a másfél tucat ilyen, ilyen közösségi alapon szerződő gazdaságban e, van az országban. Ezeknek a legnagyobb része zöldségtermesztéssel foglalkozik, és van egy-kettő egyéb is, tehát van már húsos e, közösség, van tojásos közösség, e, a szám az egyre nő, de nyilván ez egy icike-picike kis szegmens a teljesen. Hát az, azért ezt azt benne. lehet mondani, hogy ez mondjuk a, a, a lehetséges forgalomnak mondjuk a millió része, vagy valamilyen nagyon pici számra Így kell van, gondolni tehát szám, egyelőre. A számát uh -huh. tekintve ez egy nagyon kis szegmens, viszont azt gondolom, hogy, hogy ezek a gazdaságok jelenleg nagyon jó eléréssel rendelkeznek a, a társadalom nyitott része felé, tehát a, a számukhoz képest a, a társadalmi hatásuk az, az viszont megvetősen nagy. Uh, igazából én az, azért gondoltam, hogy beszélgessünk, mert engem ugyan nagyon érdeked a maga a mezőgazdasági része is, mert, mert foglalkoztam vele, és ez egy nagyon szép dolog. De igazából engem mindig jobban érdekelt az, hogy ebben a világban legyenek olyan, mondjuk, hogy alternatív megoldások, amik... amik, amik Tulajdonképpen ezt a világot a biztonság irányába visszaviszi, visszaviszik. Ugye ezt ma általában a fenntartatóság néven szoktuk nevezni azok a dolgokat, amik a biztonságot jelentik, és ugye nem fenntartató az, ami ma a fő irányvonal, ami azt jelenti, hogy az emberek lényegében leegyszerűsítő többet fogyasztanak, mint amennyi a rendelkezésükre áll, túlhasználják a dolgokat, és, és nem csak... Ilyen ö, direkt módon, tehát mondjuk a, az erőforrásoknak ez a, ez a közvetlen fizikai túlhasználata van meg, hanem emberileg is. Ez jellemző, mert szerintem ugyanebbe a kategóriába tartozik az, hogy mondjuk amikor mi veszünk egy, egy nem tudom én nikaragói banánt, akkor amögött egy mesterségesen elszegényített munkás vagy paraszti réteg a földjéről elűzőt, a váltok által a földjükre elűző parasztoknak a filléres munkája van benne, és, és néhány ö, ö, ö, nagy vállalat hízik tulajdonképpen azon a hasznom. Ezt mi nem látjuk, mi csak azt gondoljuk, hogy milyen jó ez a banál, meg milyen egészséges, meg milyen fontos, és közben nem csak az, hogy mondjuk az erdőket kírtják, vagy mondjuk a, a hústermelésnél, ugye ez, ez Dél-Amerikában sokkal jobban meglátszik, mondjuk McDonald's -ok terjedésével mennyi őserdőt vágtak ki, hanem sokkal, számomra ott is jelentkezik, hogy én felelős vagyok egy másik embernek a sorsáért, és ezzel a Egyszerű fogyasztási, hogy mondjam, akcióval, amiről én nem is vagyok feltétlenül tudatos, azt erősítem, hogy mondjuk egy másik ember soha ne tudjon kikecmeredni mondjuk a szegénységből, se ő, se a családja, se a fal, faluja, se semmi. És ezt, és, úgy, és ezt úgy érzem, hogy a fenntartatásában ez ezer szempont van, Inkább megkérdezem, hogy neked mik voltak a szempontja, de ezt nem is mondom tovább, ezt nem szeretnék bele e, mélyülni, de én ezt láttam meg benned, és azért kicsit, mindez ez a környezetgazdálkodási agrárműnökség is mintha ezt erősíteni, hogy te nem véletlenül kezdted ezt el. Tehát nem egyszerűen csak pénzt akarsz ezzel keresni, vagy egyáltalán kerestél, a pénzt meg lehet kérdezni. <síns> <síns> <síns> <síns> Igen. Tehát hogy a közösségi mezőságnak a, a, az alapvető egyik, egyik lényeges eleme értéke a, a személyesség, a személyes kapcsolatok. Uh -huh. Ugye itt, itt van egy, egy, egy nagyon közvetlen csatolás a, a gazdálkodó, a termelő és a fogyasztó között, hiszen ugye minden héten találkoznak, tehát mi is például, minden héten mi, mi visszük a zöldségeket. Hát nincs mi, mi, mi találkozunk a tagokkal, nincs közvetítő. Itt pont, hogyha van közvetítő, akkor a, a rendszer már nem, nem működhet. Tehát, hogy akkor közvetítő van, az nem közösség által támogatott mezőgazdaság, hanem, hanem valóban. Más dobozrendszer, vagy, vagy mm -hmm. egyéb. Mert ugye itt sokféle fogalom van valami, ami, mm -hmm. ami nímleg keveredik mm -hmm. egymással. Tehát a, ezekben a rendszerekben a közösségi mezodosság esetén e, csak a gazda van és, és csak a tagok vannak, más, más nincs a, a rendszerben. Tehát mindent a, a gazdálkodó vagy a tagok is a gazdálkodó vagy csak a tagok oldanak meg, akár logisztikát, akár kommunikációt, akár termelést, ez, ez, ez változó lehet. Magyarországon általában gazdálkodók által kihezemélyezett rendszerek vannak. E, mondjuk ez Angliában de nem feltétlenül van így, vagy más országokban. Na, de visszatérve, e, tehát hogy igen a fenntartóság, a, a helyi léptékűség miatt, a személyes kapcsolatok miatt egy, egy, egy, egy, egy belefoglalt kulcseleme a rendszernek. Ugye mindenképpen szezonális termelésről van szó, mindenképpen helyi termelésről van szó, mindenképpen kisléptékű termelésről van szó Magyarország esetében, de ez más is így van, szinte mindig az ökről gazdálkodás elvét betartva gazdálkodnak a gazdálkodók, akár minősítettek, akár nem minősítettek. Mi éppen minősítettek vagyunk, de ennek óriási jelentősége nincs egyébként mm -hmm. a rendszer szempontjából. És ugye van egy, egy, egy rendkívül erős transzparencia a rendszerben. Tehát, hogy egyrészt a, a személyes kapcsolatokon keresztül, a megszervezett gazdaságlátogatásokon keresztül, amelyen részt a tagok. Tehát látják, hogy az az élelmiszer, ami a, mm -hmm. az, az, az asztalra kerül, minden héten, hogy ez hon, honnan mondom, van, van. Hát milyen körülmények között, milyen uh, milyen, uh, De azt is lehet, hogy mérni, hogy te ezt a pénzbe felhasználtad. Hát nyilván ez ez. Tehát pontosan technikailag nem mérhető föl, de Igen. ugye látszik az, hogy, hogy, hogy mi, mondjuk, mint gazdaság, vagy, vagy bármelyik uh -huh. közösségi megazdaság, mint gazdaság, hol tart. Hogy milyen eszközök, Igen. milyen infrastruktúra, milyen, milyen szakmai tartalom már rendelkezésre ahhoz, hogy azt a tevékenységet, amit ők vállaltak, az, a közösségi tagok felé azt, azt, azt megcsinálják. Én azt érzékeltem, egyszer voltam egy ilyen, vendégként elmehettem egy ilyen... te van ez a találkozó? A tagokkal? A... A, az általások, az nem, minden, nem, minden hanem a, a gazdaságlátogatás, amit, amit meghíretünk, az, az egyszerzóban úgy vele hogy legalább háromszor. Legalább háromszor. Na nem nem nem nem nem nem voltam, nekem ez, ez nagyon tetszett, és ott láttam, hogy ugye, és engedem érdekelt az, hogy mondjuk elhozzá valami könyveket, és mutogásd a számokat, mint egy lakógyűlésem vagy valami, de mégis elmondtad, hogy ide ezt épított, oda az épült, és bizony az nagyon is látszott, hogy ez oda van építve, tehát nem, nem, nem hamuka volt, hogy az ez majd lesz valami és izé, és majd így lesz, meg majd úgy lesz, hanem ott volt, és tele volt ültetve, és termet, és ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, tehát minden, minden el látszott az, hogy ez működik. És én úgy gondolom, hogy a, aki ott volt, az tulajdonképpen nagyon elégedett volt ezzel, hogy, hogy hát valami olyasmi az járul hozzá, ami, ami prosperál. Még akkor is, hogyha, nekem van, volt egy ilyen gondolatom, hogyha ez üzletileg nem biztos, hogy egy olyan, olyan nagyon biztos dolog. Te is tettél egy ilyen megjegyzést, hogy voltak nehézségei. Hát ugye aki ma Magyarországon pláne zöldfülüként, hogy a kisléptékű akar foglalkozni, legnagyobb valószínűség szerint nem a, az óriási proficezés reményében teszi mindezt. Tehát ugye... Mi négy éve indítottuk a gazdaságot, úgyhogy Budapestről költöztünk vidékre, nem rendelkeztünk. Hova költöztetek? Terénybe, egész pontosan. Terény egy 380 lelkes apró falu Nógrád megyében, Budapesti 80-85 kilométerre. Um, tehát, hogy, hogy amikor belekezdtünk, akkor nem volt cseszakmai szakmai tapasztalatunk, mi terényben nem rendelkeztünk, gyökerekkel, tehát nem mm. volt ingatlan, nem voltak eszközeink, tehát hogy hogy totálisan... olyan rendes pesti gyerekek voltak? A, a rendes pesti gyerekek egész uh -huh. konkrétan um, én a nyolcadik kerületben nőttem föl, Balosszígon sorok, negyedik emelt, mm. a feleségem a nyíregyházi panelben szociálózódott. egy ilyen Kertetek lehetett az emberek. Leg, akkor még nem voltak, ugye, grunt kertek, amikor én a gyermekeivel töltöttem. Évfajamtársak voltunk Gödörön az egyetemen, uh -huh. és ugye ott értek bennünket olyan hatások, amelyek ebbe az irányba toltak, hogy, hogy igen, vidékre költözés, és hogyha már az ember vidéken van, és van egy agrári nem ért hozzá, de hát sokat hallott erről a témáról, meg az elméleti. Alapokkal valamelyest talán tisztában van, akkor, akkor nyilván a mezőgazdasággal kellene foglalkozni. Ha már mezőgazdaság, akkor, akkor a zöldségkertészet, mert az olyan szép, ugye ott, ott, ott mm -hmm. ez egy nagyon komplex, kis, komplex dolog, rengetegféle zöldség van, rengetegféleképpen meg lehet termeszni, kicsi hely kell hozzá, tehát nem kell, ugye óriási földterület. És a közösségi mezőgazdaság, mezőgazdászkodással és az egyetemével találkoztam, és így egyre szimpatikusabbá vált, vagy egyre inkább bevonódta ebbe be a, a gondolatkörbe, hogy így formálódott a a, a, az álom szépen lassan konkrétan valósággal, úgyhogy miután összeházasodtunk feleségben, akkor egy-két kerülőút után mégis terénybe kötöttünk ki, és akkor belevágtunk a, a gazdálkodásba, és meglapítottuk a Magosföldi krói gazdaságot. Az első két évben az abszolút a a, a hardcore tapasztalat szerzését. Akkor, akkor is már próbáltad a közösséget értéteni? Az első két évben nem, olyan szempontból, hogy, hogy nem közösségi volt a közösségi volt a szervező erő, hanem nyilván ott még rengeteget, bén, most is sokat bénázunk, de hát akkor aztán tényleg. Uh -huh. uh, úgyhogy ott, ott egyrészt termelőpiacokon értékesítettünk, uh -huh. meg, meg megrendeléses rendszerben, hogy akkor ismerősöknek uh -huh. küldtünk e-maileket minden héten, hogy akkor ez van, az a pár zöldség, uh -huh. amit betakarítunk, majd és akkor lehet rendelni aki mm -hmm. mennyit szeretne, és akkor házhoz szállítottuk. Mm -hmm. Ez logisztikailag, meg minden szempontból nem volt működőképes, ugye ez a rendszer. Nagyon amikor... laprózó? Így van, tehát ez nem lehet egészen, tehát gyakorlatilag nulla infrastruktúrával nem lehet akár csak 20 különböző igényt kiszolgálni, hogy akkor, akkor kinek másfél kilórépa, mm -hmm. egy felsalát a 2 kiló krumpli, és akkor mm -hmm. 20-i rendelés összerakni, hogyha az, az udvaron éjszaka csináltuk, hogy, hogy akkor másnap reggel mm -hmm. tegyünk Na, Nagyon lehet, ezért van a piac. A piac, piac meg, mm, tehát alapvetően ugye ott helyben a, a, a helyi termékek iránt olyan szempontból nincs kereslet, mert nincs fizetőképes kereslet Nugran megyében. Tehát úgy uh -huh. nyilván én nem, mi nem tudunk és nem is akarunk versenyezni egy piaci jellemzően egy nagy bani beszerzésű termékekkel. És igen, ha ott már ott... itt vagyunk terény, azt mondja, hogy 380 ember. Igen. Ott a kertből szedik a zöldséget, vagy a... Környező tesco Ez attól függ. Jellemzően a, a, az 50 év feletti terényeknek van kertje, uh -huh. és az alapzöldségeket azt, azt megtermesztik, tehát az a, uh -huh. az 50-es, meg a, az a attól idősebb korosztály, a fiatalok már nem. Hát ugye itt is van egy ugyanaz a, a generációs törés látható, mint bárhol máshol uh -huh. a vidéki Magyarországon. Tehát őket egyszerűen a boltba megveszik? Igen. De ami azt is jelenti, ugye, én, ugye Magyarországon eléggé nagy az árkülönbség a biotermékek és a, a, a bolti termékek között, de, de hát egyetszeren azzal az árral nem lehet versenyezni. Tehát magyarul, bár drágák a zöldségek relatíve, ahhoz képest, hogy mit szoktak meg a múltban az emberek, de a befektetett munkát nem tükrözik. Tehát csak az ilyen, ilyen nagy, ilyen ipari termelők képesek annyira lenyomni a költségeket, és valami egyen árut gyártani, amit aztán bele lehet vinni egy ilyen, egy ilyen hálózatba. De ezzel te nem tudsz versenyezni. Nem, nem, nem tudunk, és nem is akarunk. Tehát, hogy teljesen más, ugye e, piciben... E, Ökológiai gazdálkodás elvének megfelelően, a vegyszerek, műtrágya nélkül, a kézi munkával, tehát gépek nélkül megtermelni egy kiló krumplit, amikor a krumpli az a, a százféle zöldség közül egy, yeah. mint hogyha valaki mondjuk 20 hektáron krumplit termeszt, uh -huh. vagy akkor ott, ott meg tudja tenni, hogy mondjuk neki 30-40 forint az önköltsége, de ugye azon az áron, hogy, hogy ott van mondjuk 20 vagy 50 hektár terület. És, és hatalmas befektetés előtte, hogy, uh -huh. hogy e, e, drága gépeket traktort e, e, kell vásárolni ahhoz, hogy, hogy ezt a, a 30-40 forintos önköltséget el sem érni. Ugyan itt 100 milliókról beszéltünk. Azért vicces vagy azt mondja, hogy 30-40 forintos önköltség, de 300 forintos bolt jár áll ezzel az, szemben. A, itt, itt tehát azért a, ez, a, ez az olcsó drága játék, ez, ez valahol nagyon e, e, furán alakul, mert a termelőhöz sem jut ebből túl sok. Hát a 30-40 forintos önköltség, ugye az a nagybaninából lesz egy, egy 50 forintos kilónként most mondjuk komensznel és krumpiról beszélek. Oké. Okay. Mondjuk, ha, hogy valaki te... megtermeli 40 ér a krumplit, azóta költsége, és a nagybaninát lehet ugye adni 50 ért. Tehát keresett 10 forintot. igen. Ami ilyen, ilyen ipari ízében ez olyan normálisnak tűnik, nem tűnik olyan nagynak, de... Amikor én megveszem, akkor 200 forint a, a dömping árus krumpli, és mondjuk 350 a, a, a, az úgynevezett szép áru. I igen, ez így van. Ugye a, az ellentársi láncban egy csomó szereplő van, és ezek a szereplők mind ráadják a, a maguk hasznát, ezért is jó többek között például a közösségi mezőség, mint a direkt egy hmm. formája, hogy úgy nincs ne köztes szereplők. azt azért hogy ha mondjuk tőled megveszem 300 forintért, akkor azt hiszem neked tudom adni. Hát tőlem nem veszel krumplit, hanem, hanem hogy zöldségközösség tag vagy. És így De nem... ha elkezdek osztani, és szorozni, és kijön egy 350 es krumpli ár, akkor ott tartok. Hát Jó, hogy... oké, okay, tehát te, te már egy fokozattal rébb jársz. Igen. Tehát, hogy nálunk nincs, nálunk, tehát úgy értem, hogy uh -huh. a közösségi megtalálság esetében nincs ár. Tehát itt itt a, uh -huh. a, a tagok nem azt fizetik meg, hogy, hogy akkor a heti zöldség a, a az egy kiló krumpli, az egy kiló lép a két felsaláta mennyibe kerül piaci alapon, és akkor ez, ez, ez, ez mekkora összeget tesz ki, hanem, hanem az, a, az a havi hozzáadási díj, amit befizetnek, az a, az a gazdaságnak a teljes költségét, a működési költségét finanszírozom, be benne van a gazdálkodónak a bére, benne van a vetőmag, benne van mm -hmm. az elektromos áram, benne van minden költség. Tehát, hogy itt ebben a rendszerben nincs profit, tehát, hogy mi is úgy igyekeztünk kalkulálni, hogy, hogy azért legalább nullára kijöjjünk, és mivel egy induló gazdaság vagyunk, egyrészt e, zöldhűlök vagyunk, tehát mi uh -huh. mindig, tehát nem vagyunk profi biogazdák, meg egy csomó olyan költségünk van, hogy, hogy a gazdaságot fel kell építeni, a minimális infrastruktúrát fel kell építeni. Tehát, hogy, hogy ez mind azt eredményezi, hogy, hogy e, ha optimisták vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy akkor egy-két éven belül elérjük azt, hogy, hogy igen, a, a költségek meg a, e, a bevételek majd, majd nagyjából már egy egy állnak egymással, ugye most még az építkezésnek az időszakában vagyunk. Uh -huh. Thank mm -hmm. you. Igaz szerelmed és az én Ha én kapu volné, mindig nyitva állné. Akár honnan jönné, bárki. Minden. ha én ablakulné, akkor a nagy lenné, hogy az egész világ látható vág, megérül. Hol lenni, ha minden Engem egyszer Lánc kerék Taposna Alattam A föld is Sírva Beomoljam Ha én zászló Volnék sohasem Ló Éleszénen! A Demokrácia most műsor, a legványai Géza vagyok, s mert folytatnánk a beszélgetést, megemlítem, hogy ez a zene, ez is közösségi zene. Ma készült el Szörnek a munkája, minden hangszeren ő játszott, és Mészáros Ildikó énekelt. Köszönjük, hogy meghallgathattuk. Lezsény Zoltánnal pedig folytatjuk a magos Ökologi Gazdaságról a beszélgetést, és de én azt firtatom, hogy ez a közösség része nagyon érdekel, mert benne mindig motoszkál az a kis forradalmi, a lelkület, hogy ez, ez valami olyasmi, amit másolni kéne más szituációkban, más, nem tudom én, bármilyen válkozásba vagy kombinációban, ezt érdemes volna megcsinálni. És hát, igen, hallottam is, meg hát láttam is dolgokat már a, a múltban, mint ahogy például vannak, ahol mondjuk ilyen. Ilyen ö, úgynevezett ilyen vizé van, tehát ilyen helyi pénz, vagy ilyen. Ez egy kicsit ilyen navadyanús dolog, tehát a nap nem nagyon szereti ezeket a dolgokat, ö, ahol az emberek ö, például szeretik hogy kalákába dolgozzanak, ugye? Mert akkor ők akkor kvázi illegálisan dolgozok Valaki ázad a, házadba, mondjuk, a testvéred, ami azért egy nonsens, de, de, de, de tulajdonképpen a múlt. Én úgy érzem, arra a régi múlt, amikor még nem ez az iparosodott világ volt, inkább olyan volt, hogy az emberek összefogtak, nem? És a, a dolgokat pedig inkább megosztották. Tehát mondjuk egy faluban, ott nem hiszem, hogy túl nagy pénzkereskedelem folyt volna. A városok azok egy kicsit mások. De, de a vidék, ahol a legtöbb ember él ott, ott megszokták, hogy közösen használni dolgokat, meg tudták osztani, Vigyázni kell arra, mi a közös, mondjuk egy legelő, vagy, vagy a folyó, vagy bármi. Nem lehet azt, mondjuk egy ember nem vezetheti el csak a saját kertjébe, vagy nem építhet egy gátat. És ezt, ezt régen meg tudták oldani. Ma, ma a mai ember nagyon olyan ilyen, ilyen tehetetlennek érzi magát, hogyha bármi, bármi olyat lát, ami a, a, amiben az érdekei csorbítva vannak, akkor, akkor valami hatóságot keres, akivel együtt tud működni. Nem nagyon talál segítséget, pláne ilyen úgynevezett pitiáner dolgokba. És, és főleg meg úgy általában nem talál megoldást. Tehát például, például az, hogy bár te is dolgozol, azt mondtad. Így, így van, az a, a teljes képhez hozzátartozik hogy mi óvatos duhajok voltunk, tehát lekötöttünk vidékre, meglapítottuk a magos fölgyökologi belevágtunk a zöldségkertézetbe, aztán belevágtunk a közösségi mezőgazdaságba, de épp amiatt, hogy, hogy úgymond az, az egzisztenciális stabilitásunkat meg tudjuk őrizni, mert hogy az első időkben ugye a mezőgazdaság az egy elég dolog, meg hát voltak másokok is, de én a a munkámat megtartottam, én az Ökológiai mezőgazdasági Kutatóintézetnél, az Ömkinél dolgozom, uh -huh. már talán hatodik éve. Ugye ez egy olyan kutatóintézet, ami az öküli gazdálkodással kapcsolatos gyakorlatórián teletkutatásokat szervez, finanszíroz. Elett, de tulajdonképpen azért álltam meg egy pillanatra, hogy te is dolgozol, mert, mert elkezdeni valami újat, nem lehet csak úgy, hogy az ember két lábból kiúdik a régiből. Hát ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát, tehát el... vannak ilyen hétköznapi problémák, hogy a rendszerből nem tudod csak úgy kivonni magad. Mert pedig amit ti csináltok, az, az a rendszerből való, ö, hát nem kivonulás, meg kivonulásak nem lehet nevezni, nem, hanem egy másfajta rendszernek a, a, az elő. Hát egy, egy, egy gyököres életforma váltás, ami igen. megtörtént. Én nem csak a... A... De szociológiai szempontból, vagy hogy a jövőt nézve, ez, ez lehetne egy másfajta világ, és amiben ez, ez uralkodik, nem? Hát minket, eh, hogy is mondjam, a, a romantikus gondolatok hatottak át még, még a húszas éveink eh, eleje közepetáján, hogy, hogy akkor igen, vidékre költözés, ott eh, tisztelevegő, csend, nyugalom, béke, ugye mm -hmm. eh, egy olyan hely, amit az ember elképzel, ami idilli, ahol mm -hmm. felneveli a gyerekeit, ahol leírja az életet a családjával, és ugye ezt akkor meg is léptük e, tulajdonképpen, és ugye akkor szépen lassan, úgymond a, a romantikus gondolatok, hogy nem is teljes, teljes egészében e, illantak el, de hogy egyre inkább a, a realitás talaján kellett, hogy megvessük a lábunkat, és ugye felépíteni a gazdaságot, felépíteni egy egzisztenciát, ami, amiből megélünk mi, megélnek még, még egy pár, akik a, a gazdaságban, közreműködnek és ugye az egész egy, egy, egy mind társlamlag mind pedig egy, egy anyagilag, egy dolog, tehát hogy nem megyünk csődbe, mondjuk jövőre. És ez egy hosszú folyamat volt, mintha egy rossz döntést hoztunk, uh -huh. egy rossz gazdasági döntést, mert nem csak kezdő biokertészek vagyunk, hanem, hanem, hanem kezdő, ha utátszik vállalkozók is, ugye itt van, vannak bevételek, meg kiadások, és hogy az ember nem gondolja át, hogy, hogy akkor mekkora kertet vesz, meg milyen eszközöket vesz, hány munkatársa van, mm. akkor, akkor hip-hop a, a bevételek túl tudják, e, e, bocsánat, a kiadások túl tudják a mm. bevétereket, és akkor, akkor bajba kerülhet. Igen, hát, eleve, eleve gondol, gond lehet, amit én emlékszem, említetted is, hogy például, egy emberekkel együtt akarsz működni, mármint dolgozzanak a, veled együtt, akkor a szezonalitás az egy nagyon nagy probléma, mert nem csak napszámosan, de nem szeretnéd, hogy valaki kötődjön oda, ne? Hát pontosan. Tehát ugye az a, az a hogy célunk, hogy, őket, hogy egy állandó csapat legyen, Igen. meg ugye igyekeztünk, szeretnénk ugye etikusan viszonyulni a munkatársakhoz, uh -huh. hogy megbecsülve érezzék magukat, amihez ugye hozzájárul az, hogy akkor megjelentésbizsítünk nekik a teljes, teljes évben, tehát januártól decemberig, Uh, és ehhez igyekeztük tartani magunkat mondjuk tavaly, de egész egyszer rá kellett jönnünk, hogy, hogy ha, ha nekünk a jelenlegi tapasztalatainkkal uh, és infrastruktúrával a termesztési szezon terényben, mondjuk um, kilenc hónapig tart, vagy nyolc hónapig tart, nyolc és fél, uh, és van, van majdnem négy hónap, amikor nincs zöldségtermesztés, emiatt a zöldségközösségből sincs bevétel, viszont a munkatársakat pedig uh -huh. tartani akartam magunkat a szavunkhoz, hogy akkor tehát megtartjuk, hogy akkor ők maradnak állományban, és kapnak, fizetésbe vannak jelentve, ez bizony könnyen a visszájára tud, tud válni, és ugye túl, túl lő, lőjük magunkat, uh -huh. hogyha úgy tetszik, és ugye ez nehéz ad, ad, ad adhat, szülhet, ugye egy, egy kis bontakozó uh -huh. vállalkozás számára. Tehát, hogy, tehát hogy ez egy, nagyon leegyszerűsítem, akkor azért is dolgozol, hogy őket ki tudtad fizetni. Hát tehát hát kicsit, ez, egy, kicsit kipoltoldak, hogy egy, <laughs> uh -huh. egy erős lehetősítés, de igen, tulajdonképpen igen. Ez, ez is benne van a pakliban, hogy uh -huh. tehát a, az átgondolatlanságunk következtében, ami a zöldfülűségünkből adódott, de, nem érdeket is, hogy Én ezt nagyon fontosnak érzem, mert tulajdonképpen ez egy óriási kérdés, hogy van egy közösség egy faluban, ahol az emberek nem úgymond nem tudnak mit csinálni magukkal, hát elmehetnek mondjuk egy járba dolgozni, ha van ott a környéken, de pont azt a falusi, hogy mondjam, aktív életet nem tudják csinálni. Tehát olyat tudnak csinálni, hogy hazamennek, alszanak izé, de hát, de hát ha már csak az öregek termelnek, akkor szerintem, hogy a falunak az értelme egy kicsit olyan, Értelmét veszi, lehet, hogy veszi a lakosait is, én ezt nem tudom. Az a terény, az, az, az hát a terény, szempontból milyen? Ugyanabba a kategóriába tartozik, mint általában a periférikus helyzetben lévő magyarországi kis települések, tehát hogy folyamatosan csökken cök, a lakosság. Mm -hmm. persze. És ugye ez, ez nem új keretű, tehát a, ez a, a másik világháború után, az 50-es évektől az elvándorlás az folyamatos. Tehát a terény most 380-as, mm -hmm. de 1000 fő fölött volt a légszám még 70 éve. Mm -hmm. De ez ugye nem csak tényleg a senős, hanem, hanem a legtöbb hajserőhezeti terepülésre Magyarországon. És itt a probléma az, hogy ugye nincs, nincs perspektíva, nincs megjelhetés. Tehát uh -huh. hogyha ha a fiatalok, akik mondjuk megtettik, mert uh, úgymond jobb valók, meg uh, tehetségesek, van sütnivalójuk, hogyha körülnézek, akkor nem sok lehetőséget látnak, ezért jobb hiány dobbantanak. Uh -huh. És sajnos uh, ugye most már a harmadik generáció nő föl úgy, hogy, hogy nincs előtte lehetőség uh -huh. helyben, és ugye elmegy. Amit ti csináltak, az, az ilyen értelemben felkeltette a kíváncsiságukat? A kíváncsiságát... A... Tehát, hogy látnak benne valami point, hogy hát a egyszer terénybe is visszatér az élet? Hát ezt, ezt így nem mond rám, hogy, hogy, hogy ilyen formában ez megfogalmadásra kerül ez a kérdés, de mindenképpen e, csodálkoznak, vagy, vagy, vagy érdeklődésre tekintenek rá. Ugye furán is, furán is néznek minket, hogy akkor mi, mi hogy gondoljuk, és most a szó jó értelmében, eh, hogy akkor a mezőságból fogunk majd megélni. Mert hogy az annyira lehetetlennek tűnik, mert hogy uh -huh. jószerivel eh, ugye nincsenek már életképes kis vagy közepes gazdaságok, legalább itt, itt a felénk Nugráb eh, ez a helyzet. tehát uh -huh. ugye nagy gazdaságok vannak, eh, meg, meg vannak még, még eh, már csökkenő számban ugye házi kertek, de ugye ezen kívül a kettő között spektrumban nincs semmi uh -huh. teljes légüres térben, és hogy, hogy nem jól látnak arra felé, de talán ez másfelé is igaz, eh, azt, azt nem, nem, látják, nem látják azt, hogy lenne arra példa, hogy egy, egy viszlal kis területből egy család vagy akár több család is megéljen. a Talán kutatóként is foglalkoztok ezzel, nem tudom, milyen gazdasági kérdéseket mennyire érintetek -e egy ilyen ökológiai kutatóintézetnél, hogy azok a föltételek, amikben dolgozni kell, tehát milyen törvényi föltételek, meg, meg Előírások, meg mi egymást adózás esetleg, hogy azok mennyire legalább semlegesek, vagy javítanak vagy a segítők, vagy pedig éppen nehézítik az ilyen vállalkozásoknak a, a, a létrehozását. De hogy mondjam, tehát például én ugye nagyjából tisztában vagyok az hogy ha a városban valaki akar egy vállalkozást létrehozni, akkor azt ha nincs különösebben nagy tőkéje, és arra gondol, hogy majd piciben elkezdés és fölépíti, akkor szinte reménytelen helyzetben van, mert piciben nem tudja elkezdeni, csak feketén. Tehát ha ő magára veszi a, azokat a szabályokat, amiket be kéne tartania, akkor első hónaptól kezdve olyan magas költsége van, aminek semmi abból, hát a bevétel még semmi nincs, még ha hát hónapokig lehet, hogy nem lesz bevétele, de ő már mondjuk fizetheti a tb meg a nem tudom micsodát, és izés és a többi, és ö, ilyen értelme nincs kegyelem a kicsiknek, tehát nem, nincs egy ilyen próbaidőszak, hogy jó, próbált ki, és akkor, úgy tudom, én egy kvázi inkubátor, hogy, amiről mindig beszélnek. Tehát nem látom azt, hogy, hogy, hogy ez segítené a, a kicsiket. A másik, meg azok a tendenciák, hogy voltak szép szólamok, hogy, úgy tudom, mint Magyarország, meg, meg biotermelés Magyarországnak ez milyen meg, meg, ezért, kiutat jelenthetne. Ehhez képest ö, nagy ö, mezőgazdasági váltok uralják a terepet, és a Földet is úgy néz ki, hogy nagyjából azok ö, ö, szerezték, meg nem pedig a, a, a parasztok, úgymond az egyszerű emberek, akik hát tulajdonképpen már ezer éve nem jutnak hozzá a földjükhöz. Hát Most nagyon sarkítva ábrázoltam a dolgot, de hát ö, valami ilyesmi van, Nem, ma már nem is akarnak hozzájutni. Mert már nem is élnek a hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Igen. Tehát úgy, hogyha hogy ha bárki úgy vág be a mezőgazdaságba, hogy, hogy, hogy kimaradt egy generáció, uh -huh. tehát akár a, a termelési kultúra Igen. tekintetében, akkor, akkor nagyon nehéz belépni. És tény az, hogy, hogy a, a legtöbben mondjuk, hogyha próbálkoznak is mezőgazdasággal foglalkozni, mondjuk idősebbek vagy közép, középkorúak, akkor ugye visszarettennek adott esetben attól, hogy akkor mi, milyen szabályokat kell betartaniuk, milyen adminizációs követelményeknek kell megfelelniük, és igen, ez egy jelentős korlátozó tényező. De, de azt látom, hogy pont, tehát, hogy pont amiatt, amiről már beszéltünk, hogy ez volt a folyamatos elvándorlás, tehát hogy a, a vidékről is, a, a most szintén egyszerűen, sarkítva fogalmazva, a, egy, egy sor ugye, értelmes, tetrekés ember, Eltűnt, mert máshol van, vagy Budapesten van, vagy külföldön, vagy esetleg megyeszék legalábbis. E, tehát, hogy nyilván ők hiányoznak. Tehát, hogy ez a tetrekészség hiányzik, amit, mm -hmm. amit mi tapasztalatunk, nyilván amit teljesen szubjektív szemülyökönkön keresztül, hogy akkor igen, akkor én kitalálok, és akkor ezt most megcsinálom. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez, ez nincs, vagy, vagy csak nyomaiban fedezhető fel, ami ugye, hogyha a hosszú távú trendet nézzük, hogy akkor jó, de akkor merre tovább, Magyar vidék, most egy költői kérdésként, akkor hát mindenképpen igencsak aggályosnak nevezhető uh -huh. helyzet. De ha a vidék nem működik, akkor vajon működik-e az, hogy, hogy egyáltalán a jövőben valami feltöthatóságról lehessen beszélni, mert akkor marad a régi, mármint marad az, ami most van. És akkor majd Spanyolországban jön a, a paradicsom továbbra is, meg akkor a krumpli. A termelők, tehát tudok, hogy a termelők vannak Magyarországon is, csak hogy alapvetően egy, egy, egy birtokkoncentráció megy végbe. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor nincsenek családi gazdaságok, mert azok is azért vannak, csak csak kis családi gazdaságok nincsenek. Az az üzeméret, ami mm -hmm. mondjuk egy szomszédos Ausztriában, ez a 5-10 hektár, vagy 20 hektár, ami életképesnek számít, az Magyarországon a, a, a, a szociokrómia viszonyok miatt nem számít életképesnek. Tehát, hogy ők ők, ők kiszorultak. De itt uh -huh. persze baromira... Eh, de ne, mögött a atsof... szakudás hiánya is van? Hát ez egy nagyon komplex kérdés, a... amire, tehát nincs a zsebemben a bölcsek nyilván uh -huh. nekem van egy véleménye, meg vannak, vannak típjeim. Na most már hogy... kutatóként is kérdezettek. <laughs> <Akkor>, nem <laughs> tudom, mennyire mondjuk, Bár... de az irányba kutattatok. Nem nem, nem nagyon, tehát alapvetően a, a mi termesztés technológiai kutatással uh -huh. foglalkozunk az önkiben, tehát ott hát az, egy, az egy egyszerű dolog, mint annyi van. A a, a, a társadalomnak a szövete, a társalom szövet elemek közötti összefüggések, azok a legbonyolultabbak. Uh -huh. Meg ezeket a, az összefüggéseket elemezni, és akkor megmondani, hogy akkor igen, ennek így kell lennie. Ez, ez egy borom nehéz feladat, és persze könnyű mondani valamit, és, és baromi nehéz megcsinálni. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy agrárreformprogramokkal el voltunk látható az utóbbi száz évben, és ugye átütő gyökres változást, vagy... Uh, még keveset láttunk, úgymond váltszeres, tehát úgy, úgy értem, hogy, hogy az a mondjuk a, a két világháború között megáborult kert Magyarország, amire mm -hmm. úgymond, az aludtságok megvannak. No, de a politika sosem rakta volt az embereknek, mert uh, tulajdonképpen 45 és 48 között volt három év, de valami mintha történt volna, és utána ott nagyon lecsapva. Igen, tehát hogy meg a meglehetősen sősök a keretek, a, am amelyek minket körülvesznek, tehát hogy ezért egy egy ízig vérig naív, romantikus emberként gondolom azt, hogy mondjuk azok a, az alternatív e, szerveződési formák, mint amilyen például a közösségi mezőság, jelenthetnek olyan pontokat, olyan, olyan kis foltokat, amelyek, amelyek tudnak értéket vinni uh -huh. ebbe, ebbe a meglehetősen nehéz helyzetbe. Uh -huh. a, um, te a együtt csináld ezt, így van. A feleségemmel közösen van három kis gyerköcünk, és a gazdaságnak vannak munkatársai. Mennyire, hogy mondjam, tehát mekkora, tehát az arányokra vagyok kíváncsi, hogy, hogy egy házas pár, az mennyi munkát kell ahhoz befektetni, hogy egy, egy akkora kertet, mint a tiétek föld tudjon tartani? Ez mennyi, egy hektár? Kevesebb a, a zöldségtermő terület, az durványom fél hektár. Tehát fél hektár. Igen. Uh -huh. Tehát mondjuk, hogy mint egy, egy régi hold körülbelül, Igen. annál valamivel kevesebb, de az is egy nagy területnek számít, de nem a méret. Munka van rengeteg. Uh -huh. Az hány ember munkáját követeli meg? De ez nagyon attól függ, hogy, hogy mi a termesztés technológia, hogy mit termelsz, uh -huh. milyen rendszerben, milyen eszközökkel, és ki kell dolgozol. Tehát hát, ugye ez, ez, ez bármire igaz, hogy hogyha ha képzett, motivált, összeszokott csapatod van, akkor akkor ötöd annyi vagy tizet emberre emberrel meg lehet csinálni ugyanazt a munkát. Uhum. Ez a, a mezőgazdaságban sincs így, nálunk sincs így. E, ugye még javában a tanuló fázisban voltunk vagyunk, tehát nálunk a, a idén a nyári időszakban a, a, a csúcs létszám az, az hat munkatás volt, ami nagyon sok, uhum. tehát ez egy nagyon magas szám a fél hektárhoz képest. A, a következő évben szeretnénk racionalizálni a dolgainkat, tehát hatékonyabbá tenni a teremlést, jobban szervezetté. Uh -huh. Úgyhogy úgy tervezzük, hogy, hogy, hogy négy állandó munkatárs fogja vinni ezt a fél hektáros kertet, meg, meg lesznek gyakornokaink, egy-két gyakornok, mint idén hát, is volt. Mondhatom azt, hogy nagyjából, hogy neked az kerül most pénzbe, meg időbe, ami, hogyha te beleszülettél volna egy, egy gazdálkodó családba, és átvetted volna a staffé, tehát akkor, akkor nagyjából az anya tejjel szívtad volna magadba azt a tudást. Amit az apád, a nagyapád, a széppád, stb. mindenki uh -huh. már magába szívott, és tudnád, hogy ekkor pontosan ezt kell csinálni, és nem uh -huh. bajlódnál olyan dolgokkal, ami kiderül, hogy nem egészen ez, ez, ez részben igaz. Tehát a tapasztalat hatalmas jelentősége uh -huh. bír, és, és megfizethetetlen. Tehát, hogy mi pont a, a tapasztalatlanságunk okán, hogy ugye úgy vágtunk be lett, totálisan zöld fülüként, uh, Hosztunk döntéseket, ami, ami, amiket meg kellett fizetni. Tehát uh -huh. A szószoros értelmében a tanulópénz az, az nálunk elég elég sok nullás volt uh -huh. a gazdaság életében. Másrészt viszont az a, a meglátásom, hogy általában tehát azok a családok, akik mondjuk zöldségtermesztéssel foglalkoznak, de már több sok generáción keresztül vagyunk, legalább második generáció. Tehát a 90-es években kezdték, a, akkor visszakaptak egy kis voltet, meg, meg eszközöket a szülők, és akkor most nő bele az a 25-30 éves korosztály, mint, mint amit mi is vagyunk. Tehát, hogy ők mondjuk ezt a, a, a vegyes ökológiai zöldségtermesztés, hogy nagyon sokféle zöldség picike területen, plusz közösségi értékesítés, vagy direkt értékesítés, nem valahogy nem tudják maguk tenni. Tehát, hogy ezt értem ez alatt azt, hogy az elmített nagyjából másfél tucat hazai gazdaság, amely a közösségi mezőgazdaság elvé alapján szerveződik, ez hát 80 ban városról, vidékre költözött emberek által alapított mm -hmm. gazdaság, tehát hogy valahogy ez kellett az a, az, az a városi nem is tudom, e, szocializáció, hogy, hogy, hogy, hogy elhidd azt, mint gazda, hogy akkor tényleg, mondjuk össze gyűjteni úgy egy kupac embert, akik elhiszik Neked előre, hónapok előre, hogy akkor majd te tényleg fogsz nekik szállítani, és előre kifizetik. Mm. De a ezeknek a az embereknek valamilyen fajta, most idézjában a messznyőben is kell hinniük, az azért hát Ez másképp nem megy, persze. Mm -hmm. Tehát, hogy itt, itt alapvetően ami miatt a, a közösségi elindulnak, az az eszme, az, hogy, hogy, hogy az emberek, akikhez érzik, azok hisznek benne, hogy ez egy, ez egy fantasztikus dolog, mm -hmm. hogy, hogy, hogy, hogy van, van egy olyan, olyan magasokú kapcsolat, szolidaritás, kölcsönös felelősségvállalás. Fogyasztók is te ebből küldöttem, mert semmilyen más rendszerben nincs meg. Uh -huh. a, amikor ennyire belelát valaki, vagy együtt van veled a gazdálkodásodba, tehát van egy közösség körülötted, ezt te hogy rendezted magadba, hogy hogy mondjam csak? szóval mondok valamit, ha mondjuk, mondjuk ez működik, és te ezt folyamatosan csinálod, de az emberek azt látják, hogy te iszonyatosan meggazdagodtál, és egy rossz-rosszal hozott legközelebb a árut. Ha akkor azt mondják, hogy de miért adod nekünk ezt ennyiért, akkor most mi a feléért akarjuk csinálni, vagy valami, meg hogy ez mit tudom én, milyen nagy biznisz, hogy amikor mi is tehát, tehát, tehát valahol ez így, de hogy benned van-e valami olyan kép, vagy bennetek családként, hogy mi az, ami ami nem feltétlenül nem forint összeget akarok, de, de mégis még valami hasonlót, hogy megértsük, hogy, hogy van, egy, van egy olyan elképzelésed, hogy hol kellene ennek a dolognak úgy működnie, hogy ezzel te elégedett legyél, de ne váljál ilyen, hát mondom úgy, hogy ilyen kapitalistává, hogy, hogy, hogy nevezem, mert ez nem egy kapitalista rendszer, amit csinálsz. Hát nem, nem a, a kapitalizmus Igen. szervező erői adják Igen. hozzá a... A rúgat, de ez mindenképpen ez egy szabad vállalkozási rendszer, tehát ez, ez nem is egy kommunista rendszer. <gül> hát, hogy, ugye, hogy mennyi az elég, az mindenki magának kell, hogy eldöntse, mm. de e, még nem láttam olyan valóban a közösségi mezőgazdákat, és elveit betartó gazdát, aki ebből meggazoglott Hogy ez nem, az, ez nem az a műfaj. Meg de ebben benne van az, hogy a fenntarthatóban benne van talán az is, hogy van egy ilyen egy, Tehát a jó létnek van egy szintje, amivel az ember meg tud elégedni, aminek nem kell különlegesen magasnak lennie. Hát, ez, tehát ez, a, nem, ez a tisztes megjelentés, a... hogy az emberek legyen, Igen. hol laknia, a, a, legyen mivel fűttenie, mm -hmm. legyen kényelmes, legyen, legyen rendezett az udvara, tudja az, a, a gyerekei elküldeni mm -hmm. iskolába. Tehát, hogy ez, ezek az alapdolgok persze, de persze, hogy ez Kis ez, ez, ez kinek, a vállalkozásban ez, nyilván... Ez, ez kinek mit jelent, az, az meg valamira szubjektív. Ez ne, nagyon nehéz uh -huh. szerintem, úgy objektivizálni, hogy akkor kinek mi az elég. Mi azt látjuk, hogy, hogy ez a rendszer, ez képes azt, azt adni, hogyha nyilván mi is, mi is beleadjuk a magunk két erőt energiát, lelkesedést, amivel egy, egy tisztes, az álmaink szerint való kiegyensúlyozott lét megteremthető vidéken, csak ez még, még kell egy pár évig dolgozni. Uh -huh. a, mit teszel annak érdekében, hogy ezt, eh, hogy mondjam, hogy új embereket találj, vagy pedig mennyire fix ez a közösség, ami uh -huh. körülöttetek van? Igen, mi kevés szó eset róluk, de ugye a, minket is, meg az összes ilyen rendszert, ugye a közösség tart el a szó Igen. szoros értelmében. Tehát mi hatalmas hálával tartozunk azoknak az embereknek, akik hajlandóak e, úgymond beáldozni, e, a, a pénzüket, és, és halandóak azt azt hogy akkor, akkor ők vannak olyan rugalmasak, hogy azt teszik, ami van. Uh -huh. És, és adlakoznak hozzánk, elköteleződnek mellettünk, tehát hogy, hogy neki köszönhető, hogy vagyunk. A, csak hogy a kérésre válaszoljak, a, hogy, hogy mekkora a forgás, mekkora a lemózlódás, mennyire vannak új, új emberek, egy arányai tekintve viszonylag nagy nálunk, ennek több oka van, Egyrészt e, sokak, ahogy nyilván így próbáljuk interjúvolni a, a, a bármilyen e, ok miatt elköszönő tagokat, hogy akkor miért, e, voltak többen, akik mondjuk elköltöztek, és onnan nem volt, már a, a bejárás megoldható, mert, mert túlságosan messze van, más órát kellett a dugóban ezt nyilván nem is várjuk el, vagy az anyuka visszament dolgozni, már, már szóval, nyit, nincsen. Szóval győrű, vannak egészen nevezett objektív okok. Igen, igen, és persze van, van olyan mm. is, hogy, hogy túl sok a zöldség, nem elég változatos, a zöldség nincs rá idő, hogy elkészítsék. Nem, nem kényelmes, hogy, hogy mégis inkább jobban szeret, szereti azt, hogyha, ha ő választhatja meg, és ez, ez mind úgymond rendben van. Tehát, hogy ez, igen, ugye ebben az van, hogy hétről hétre meglepetés. Hát olyan szempontból, hogy mindig szezonális, tehát hogy azért lehet kb. sacolni, meg nyilván, ha megkérdezitek, akkor amennyire tudjuk el, mondjuk, hogy akkor kb. mi lesz. Jó, de nem olyan, hogy ma kitalálok, hogy ilyet fog főzni, és nem tudom, hogy mi kell, és akkor ez kéne nekem egy valami, hanem amikor meglátod, akkor kell kigondolni, hogy ebből mit fogsz főzni. Így van. Tehát ez mindenképpen rugalmaságot. Nem, mint hogyha ez a múltban nem így történt volna, mert az ember kiment a, a kertbe, és megnézted, hogy éppen mi érik, és ilyesmi. Hát... Hát Ebben az is benne hogy egy csomó ja. olyan zöldséget viszünk, amit nem biztos, hogy ismernek, vagy ismertek. Uh -huh. Tehát, hogy, uh -huh. hogy igyekszünk mindig inkább változásába tenni a heti kínálatot, mert több-kevesebb sikerrel, hogyha Igen. kevesebb sikerrel, akkor, akkor ezt mindenképpen szeretnénk fejleszteni. Tehát vannak olyan zöldségek, mint pakcsoly, vagy kínai kell, amit uh -huh. sokan nem ismernek, és nem az idős világának nem megfelelő, mert, hogy, mert hogy, hogy ismeretlen. Uh -huh. uh, Ugye ez is egy, egy, egy tanulási ki, ki, ki, folyamat. Kipróbáljátok ki, ki, ki ezeket? Hát nyilván mi is eszünk a saját uh -huh. zöldősségeinket, meg ugye minden héten kapnak a zöldségközösség tagok hírlevelet, amit szerdán este küldünk ki, tehát még egy uh -huh. nappal az átrás előtt, és ebbe általában belefoglalunk recepteket is. Aha. Ami, amely receptek a heti zöldségkínálatra vannak szabba. Még visszatérve az előző gondolathoz, a, a, a zöldségközösség tagoknak a rotációjához, tehát lemozsolódásához, tehát mi, ez mindenképpen ahogy érezzük, még nagyobb, mint a kívánatos, de azt gondolom, hogy ha mi jól csináljuk, és akkor egyre inkább most stabilan tudunk minél többféle termelni, hogy akkor legyen érték változhatóság, meg, meg, meg tudunk annyira intenzíven kommunikálni a tagokkal, hogy, hogy akinek van erre a rendszerre nyitottsága, az megvan adjon. Mert ez, ez kommunikáció kérdése egyrészt, uh -huh. másrészt pedig, ugye, hogy, hogy mit tudunk kínálni. Hogy tényleg azért konkrétan mi az a amit kaptok, amit kapnak, uh -huh. akkor ez egyre jobb lesz. És hiszek abban, hogy. hogy, hogy hogy egy, egy viszonylag kis századékra, tehát kis századék ulemodulásra ez be lehet állítani, hogy mondjuk egy év, egy év után csak uh, 10-20 századék menjen mm. el, és 10-20 századék az új. Mert ugye mm. minél, minél inkább hogy majd tapasztaltak a tagok, annál inkább jobb, jobb nekik, mert hogy nyilván nem hmm. új a rendszer, és tudják, hogy mi hogy milyen és meg jobb nekünk, mert, mert szintén mindenki, mindenki de tiszta van a rendszernek a működésével. ez a toborzás, vagy az új a keresés, ez szóba megy inkább, vagy, vagy van valami kampányokat hát a, használtak? A, hát a fő csatornánk az a közösségi oldalunk, van egy Facebook oldalunk, hmm. ami, amit bár nem múlottam volna talán korábban, mert hogy nem voltam az a közösségi média, függő mm -hmm. személy, de, de hogy, hogy ezzel nagyon, nagyon sok embert elérünk, akik érdeklődnek. Mm -hmm. És az idén már gyakorlatilag a, a közösségi oldalon keresztül toboroztuk a, a legtöbb mm -hmm. új csatlakozót, illetve nyilván akik a, a rendszerrel is velünk elégedettek, ők, ők ajánlják barátoknak, mm -hmm. ismerősének, munkatársaknak. Az Mert amúgy át... egy nagyon korrekt holnapotok is van. Holnapunk nincs. Mindjárt? Nincs? még. Az a, az a két éves terv része a de akkor, de azt akkor, nem akkor, akkor ez nem sikerült. olyan jól ki. a, okay, a, a, fél, fél, hogy a Facebook oldalra gondol. Oldal, ugye úgy marad meg benne. az azzal mm. is kevesebbet foglalkozunk, mint amennyit szeretnék, de hogyha hetente egyszer sikerül ki tenni mm -hmm. valami szép képet, ami a gazdaságban készül, és akkor írunk róla egy pár gondolatot, mm -hmm. ez már elég vonzerővel bír, hogy, hogy az emberek ezt szeretik és, és érdeklődnek. Mm -hmm. És az egyszerű magos völgy eszköbe írni? Magas völgy, okrógi gazdaság, igen. De hogyha magas virat hát írtok be, már az is elég. Oké, okay, ez is fontos. Mert akkor tulajdonképpen ez az egy csatorna, ami igazán téged meg lett találni? Jelen pillanatban ez a főcsatorna igen, hát nyilván ott, ott van az e-mail, a telefonszám, amit szintén elérhető vagyok. Hát azt most ennyi fér bele. Köszönöm szépen Dezsén Zoltánnak, hogy megosztotta velünk a gondolataikat. Ez az egész a megosztásról szólt, ez az, az egész a beszélgetés. És egy hét múlva ismét lesz Demokrácia Most Péterfi Ferencsel. Örülök, hogy hallgattak minket, és köszönjük Szörnek a zenét. És vele búcsúzunk. Mikor kész?